Jag vet inte till planet podd avsnitt två av säsong två. Jag heter Camilla och det här är... Richard. Och vi har en gäst som heter... Gabriella. Um, ja, vi har bara avsnitt två. Du såg att vi hade skrivit att vi ville ha gäster. Ja, det stämmer. Jag såg att det stod Buffy och blev så här, Åh, det här kan jag. Yes. <laughs> det var precis den reaktionen vi ville ha. Ja, precis. Faktiskt. Vi fick ju flera. Ja, vi fick många, många. Det var ett Facebook-kolleg. För det... När vi har gjort det med Doctor Who så har det inte varit lika mycket Traction Men med Buffy så Var det många som var Jag vill inte säga också... att det är större community på Buffy Jag Jag tror att det är mer Alltså det är, så här, det är lite mer Mainstream med Buffy Det är lite fler ja. som har någon slags koll liksom. Ja men det gick på tv, TV och lite det att... precis. Precis. Ja precis när, när man tittade på är... tv så gick det på tv ja, precis. Ja. precis precis. Så så är det väl um... Och vi ska ju basera samtalet kring dina favoriter, helt enkelt. Yeah. Eh, som vi brukar göra. Uh. Och du har valt två. Ja. Yeah. Eller Du har valt många, men <laughs> då vi inte redan har pratat om. Mm, ja, och ja, ja. Precis. För du, du skrev att du ville, du ville prata om hars och den pratade vi om ja, lite, gr lite ja. grann förra ja, förra äh, ja, jag kommer inte höks Hur mycket, men. Nej, det var att Det gör inget. Mina åsikter om halschkan. Det går att sammanfatta med det. Ja, det här ser ganska god Funderar du på ett tassa-ögsnitt, då du ja. bara skriver allting på lappar? Ja. Det är, det är något... super, ja superbra Det är en jättebra idé för en podcast. Ja, Va? jag kände också det. Det var så här. Det här måste vi göra. Det blir man får liksom hänga med och låtsas så man vet vad vi pratar om. spännande. <laughs> ja, it can be what you want it to be. Uh, mm. Mm. Ska vi slänga oss direkt in i dina favoriter kanske? Eller? Ja. Jag tycker att det var väldigt intressant. För du valde The Body som en av dina favoriter. Ja, den är en man... antifavorit ja, Alltså jag inte det... för att jag inte tycker om den. Alltså, för att är... den är ju deprimerande. Ja, men det är ju det. Den är ju så intensiv. Ja, det, ja. det är ju. Det, det är sant. Alltså, jag tänker så här: det är ett bra avsnitt. Ett avsnitt, Men jag tycker inte om det. Nej, ja, du såg ju till och med om den. Ja, jag sa det. Det är om det igår kväll eh, ensam i en stuga i skogen. <laughs> det var rätt skit, alltså. Ja. <laughs> det var bara så här. Satt där och Man får som himla, det är så starkt för att det, det finns liksom ingen musik och det finns bara så här bara känslor ihop. Men i det är det jag tycker absolut bäst om med det. För det är liksom man har dels Harsh som är ett helt avsett utan dialog, mm. och sen har man musikala som är ett helt avsett med bara musik, mm. och sen har man The Body som är totala motsatsen till musikala för det ja. finns ingen musik, mm. och det är bara intensiv dialog och det är bara tungt. Ja? Ja. Det, är inget, det är inget avsnitt Jag skulle säga att sitta på det här först nej. Och sen tittar jag igenom hela personen. nej Det är inget nej. säljare avsnitt liksom Nej det är, jag tycker att det är svårt För att det är, det är ett viktigt, viktigt avsnitt För att det är liksom det, det säger väldigt mycket Men det är Det är så jobbigt att titta på Ja det är så otroligt mm. intensivt Och man mår så dåligt Och sen så har han gjort så här, han har ju lagt in De har ju lagt in så att det är första gången Man faktiskt får se på skärmen Att Willow och Tara Kyss i varandra mm. Att de har lagt in det i samma avsnitt När det bara är tungt och seriöst Och sen kommer mm. det där som Man blir väldigt glad men det är så himla seriöst ja. Ja. Jag tycker jättemycket om det Det är så bra alltså jag, jag förstår jag tycker också att det är bra Men jag vill vara så här, det är inte ett avsnitt som jag vill se igen <laughs> Det är om jag, jag, jag tittar igenom säsong Eller liksom hela allt mm. Då kan jag tänka mig såhär yeah. Ja man kan inte direkt skippa det avsnittet då Nej, mm. nej precis Det är nej. ganska viktigt Men det är, ja, det är så himla Det är så himla rejält liksom. Det är så här paniken I Baffins ögon När hon bara säger men hallå Sluta ja. Och, Och att hon, hon är faktiskt riktigt riktigt sårbar På ett mm. helt annat sätt än vad hon är i vanliga fall Ja men verkligen jag hade nästan önskat egentligen att... att um, för att när Dan går till... Um, Bårhuset... Mm. Är, då kommer det ju en vampyr. Mm. Och jag hade nästan önskat att det inte gjorde det. Mm. För att ja, ha ett helt vis. avsnitt utan den... Mm. Den sortens drama. Äh, ja, det, här, det behövdes inte. Nej, det tycker inte jag heller. Mm. Nej, den, den där vampyren gjorde var ju att poängtera att... Buffy sämre än vanligt för att hon inte hanterar den exakt lika bra. Mm. Och... Mm. Ja, typ så här. Uh, och annars hade vi kanske inte Dan råkat Bampa in i, i Den eh, Brits liksom som Joyce ligger på Nej mm. Men eh, jag tyckte att det kändes så här. Det här avsnittet hade inte behövt ett monster Utan döden var liksom Monstret i ja, det här precis. avsnittet Precis och det är också så. det jag gillar att det för en gångs skull Är ett avsnitt utan alla de här standardsakerna. Det är mm. ingen, ingen magi det är, Förutom det där och ja. det Så mm. är inga monster Det är bara, äh. det är bara döden mm. Ja men precis det är, det är starkt som fan. Men det är mm. <laughs> ja, deppigt. Ja, så säger det lite. Ja, verkligen deppigt. Mm. Det är inte så här åh, mm. om vi sitter och kollar på Buffy så bara det här ska jag, det här är det vi ser. Det är väldigt sällan Ganska mycket av serien i övrigt är ju så pass feel mm. Ja, det är väl nästan enbart filgud Ja Alltså det är väl, inte ja, det är två... väl runt, runt den tiden som, som Buffy dör andra gånger liksom. Där är det inte heller så att alla andra mår liksom dåligt andra gången när hon ska ha, jag hoppar in i ja precis. E ja, precis. Där. Det är också bra att ja. du stänger för att stänga portalen Just ja, då. istället för dem. Ja. Mm. Fast jag kan inte. Det... Nu kommer vi ta en samtal Ja Okej. Okay. Vi pratade om det i förra <laughs> Jag jag tycker inte om dem. Jag tycker att hon är jobbig, men hon är också så här. Hon är en tonåring. I en lilla syster, världen. en tonåring som blir, liksom förbisedd. Och man förstår att hon inte alltid är positiv och varm. Hon är så jävla jobbig. Ja, hon är ganska jobbig. Men, men, hon, men hon är ändå mer realistisk tonåring än de andra när de är ja, tonåringarna det är. Ja, det. Man får ju tänka sig vad hon går igenom liksom, Och vilken värld hon lever i. Mm. Vem skulle inte vara gnällig och... Ja. Herregud, jag skulle vara största gnällspiken i hela ja, världen om jag är en ja. hälften av det där. Ja, gud ja. Vampyrer överallt Och sen är det också en väldigt realistisk reaktion På, på det som hände i, i Justebody att hon blir så här. Först så bryter hon ihop Och sen så bara blir hon apatisk och Stäng det är fram. väl en ganska... Såhär, det är ju från person till person såklart. Men mm. det är väl en ganska såhär, vanlig skildring. Av ja, men jag tror att det är såhär, Buffy går in i den här... Ja, men jag måste fixa grejer. För att det är det. det som Buffy alltid går in i. Mm. i, i såhär, ja. och det är det hon igen. gör. Liksom. Hon, hon måste ordna saker. När hon väl har fått bryta ihop. För att hon gör ju det i början. Ja. Mm. Men när hon liksom har kommit över den bumpen så är det bara så att okay, jag måste ta hand om dem. Mm. Det måste jag fixa. Och Dan får plats att må bara... Såhär, att låta det ta plats att, att ha ont liksom. ja. på det annat som bara inte riktigt får för att hon, hon är mamma hon är superhjälten ja, hon, hon är superhjälten, hon blir mamman hon, mm. ja, hon gör det mesta liksom. jag Med tänkte av... på det när jag såg den, att hon som spelar Joyce jag minns inte hennes namn uh, nej. Men... det kommer inte jag heller ihåg mm. men... oviktigt. <laughs> <laughs> inte oviktigt, men jag vet inte vad det var hon måste ju ha så jävla jobbigt att spela den rollen Eller det avsnittet, ja. Oh. För att man ser hon hela tiden. Läckstilla. Uh. Och bara... Ja, uh, nu syns inte det, men... <laughs> Sire. Ja, ah, <laughs> perfekt. Mm. Christine Sutherland. Christine Sutherland. Sutherland. Hon kan inte vara släkt med de andra. Jag vet inte. Var en Googler? Jag tycker om man är official. Uh, man ser ju ganska Ja, men, men, men alltså just karaktären Joyce också i verkligen hon ska vara så lugn och trygg och hon har varit mm. så en och så här. och sen bara Haha! Ja, ja men precis bara... ja, det var en bärande vägg ja nu ja, förstår hon ja men precis men det är inte svårt nog så... Eller, här, jag tycker inte att ert liv är jobbigt vampyrer ja, och end of the world och så alltså, just att det är en, att det inte det är inte något övernaturligt heller utan det var så här, det var en aneurysm ja Ja, just det. det var ju liksom ingenting. Hon hade kunnat bli dödad så många gånger på så många olika sätt som var superövernaturliga. För Men så bara, En nej. segway försökte inte Dan eller Buffy eller någon återuppliva henne? Dan försökte återuppliva och mm. typ kanske lyckades, vet inte. Ja, man får aldrig se, man får det. se det. Nej man just det, det. Man det. bara skugga i skrivan. Ja, för hon, hon, Dan går ju till den här snubben som sen Alltså han som har tunga och svarta ögon. Just det, just det. Någon mm. Och så får hon trollformer och sen så för att upplösa den ska hon driva sönder fotot av Joyce och så gör hon det precis innan Buffy öppnar dörren. Ah. Man vet inte om det lyckades. Mm. Det var ganska skönt att man inte fick se henne. För gud vad jag hade blivit arg om Joyce hade kommit tillbaka som typ zombie. Ja. Mm. Det hade och, inte och varit okej. Och okay. Buffy hade behövt döda Nej, det hade jag inte varit okej. Det hade varit ännu jobbigare kanske. ännu själva. Ja. Nej, inte okej. Det hade jag glömt, den biten. Det märks att jag bara såg om just det på inte resten mm. av sången. Men det är väl också så här, när man vet att saker kan lösas med magi, om man aldrig har ja. sett det hela sin alltså, Vem skulle inte prova, liksom? Nej, men om man kunde. Och det känns också att, jag menar, varför dör ju flera gånger mm. och kommer tillbaka. Ja, ja. ja precis. Då så kanske du är det klart att man tänker, ja. Ah. Nej ja, men precis för orättvist att bara du ska få komma tillbaka och inte mamma liksom. Mm. Så det ja. Mm. Men that's a point för att Glory är ju den äh, är big bad där? i den säsongen. Mm. Jag, är... Men hon har väl inte hon vet väl inte att hon är nickar den. Nej. Med den För att i sådana fall tror jag man tar andra Om man själv. Ja. Uh. Okay, you don't mm. actually Nej uh, nej. Det. Är... Just Hon var halv gud eller gud tycker jag. Tycker jag? Glorion var en gud fast på jorden, fast på jorden i en, ja, som, i I en, en ja, som en parasit på en, på en existerande människa. Mm. Så var oh, det. vad länge sedan jag såg den. Jag mm. Men det var jag såg den igår, jag glömde glömt vilken det var. Fyra eller fem? Fem. fem. fem. Och så, tror jag. Ja, det? Ja, vad sa det då? Jag trodde. Jag det var fem. För att fyra är ju initiativ. Precis, det. och det är efter det. Brr. Och där har vi en tråkig bad guy ah, alltså, så så Och tråkig Riley ja, du Alltså kan det. Riley Honom stör jag mig mest på. Han är så tråkig <laughs> ja. alltså, ah. jag tror att det är så Vilken, det är vilken, ingen vilken, så vilken tråkig Skullgrej i säsong Om man jämför med allt de kunde gjort mm. Alltså liksom Alla andra säsonger har varit liksom, En cool bad guy Eller något annorlunda jag, jag tror att, att de hade, hade kunnat göra det här coolt –Jag tror att Riley drog ner det som fan. –Ja, Riley men... är ju sämst. –Men Adam, liksom, hur cool var han? Jävla –Och, han kunde varit cool! –Ja, men det är det jag menar. Så... Det hade kunnat gjorts coolt. Så –Det bygger en hybrid av alla demoner som försöker utforska vem han är. –Det hade kunnat vara jättecoolt, och sen ja, ja. så... Mm. <laughs> mm. Nej. Alltså ja, Den var så himla splittrad i början. Det var massa lösa avsnitt som inte riktigt hängde ihop. Mm. I början, för det är då hon började på college va? Ja det Fast jag tycker om det med respekt Spike sitt chip Ja i... ah, det är väl det enda som är bra med ja. det liksom. Ja men det är jättebra för dem. Men då det man ändras Spike spikes historia, mm. Liksom. Mm. Och då får man in Spike mer kan Spike på Eller... mig hela tiden <laughs> Men det är Spike om det var en sån här grej de bara gjorde för att få in en Spike mer Alltså hur, hur, hur de enkelt skulle kunna få in en skubbjäng liksom. mm. Han kan inte skada någon, liksom. det gör för ont. Nej, men det var ju, det var ju liksom, Spike skulle ju egentligen bara vara med som två. Ja, och sen tycker så, så, så, så, så, så för populär Men ja. det här kan ju vara ett enkelt sätt för mm. dem att bara mm. Aha, han tycker inte typ igen han kan inte göra någonting. Nej, ja, precis. Mm. Hur neutraliserar vi Spike utan att typ, döda honom? Ja, utan hur, att så här, göra honom mindre farlig. För han är ju fortfarande mm. farlig bara att han inte kan. Liksom. Ja. Och han kan vara extra dryg. Ja, ja. E extra brittisk och mm. Precis. Åh oh, herregud, när Spike sitter fastkedjad i Giles badkar och kollar på sop och och får... Yes. En... Kissed librarian-muggen. Åh, oh, den där muggen, mm. jag älskar den muggen. Yes. In minns inte det. Han ligger där och är helt drained för att han kan inte äta någonting. Mm -hmm. Han kan inte attackera folk. Nej. Så han får blod i en sån här kissen. Ja, med sugrör. Med sugrör, just det. Och muggen yes. åt honom. Åh. Och... Ah. Fast bästa bad guys i alla sånger det är ju fortfarande The Trio. Ja, ja det pratade vi om sist alltså. Jag älskar the, dem. The Trio och eh äh, Matt jag säga men, Ja, <laughs> äh, jo, ja. Yeah, yeah. En som äh, som. Ästa, Caleb. Ah, Caleb, som, Caleb. som like. Han men, men, han är inte riktigt alltså, han är en bad guy men han är inte the bad guy. han är Utan en, en, en, en annorlunda. Ja, precis men det han, är... Liksom... han är en jävlig läskig. Ja, nu är det... Kan ni tänka dig om han hade dykt upp så här i en tidigare säsong? Gud vad baff jag låg på spö. Oh, ja, jag är jäklar. Alltså. Men, ja. Det är det jag tänker också lite så här varje gång. Varför gjorde de inte det här från början? Det hade varit en mycket kortare säsong. Av... Ja, jo, ja men är det är ju väldigt flera vi gånger. Vi väntar tills hon är extra stark. <laughs> ja, men precis. Ja, men typ. Tills hon har fått det här magiska vapnet. Och... <laughs> precis, men nu... Nu känns det som att vi är jämlika. nu kan vi ta det. Ja, Jag älskar det där magiska vapnet här. Ja, men det är ett uråldrigt vapen och så ser det hur modernt ja, det, ja, det, ja, det, det, det är. Det är shiny intension som. Det är Nej men det är välbevarat. Men nej men det är 1000 år gammalt. Mm. Cool design på ett vapen. Mm. Ja. Mm. Det är så. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Men sen alltså, vad vilken alltså du pratade om att det är hela säsong 7. Ja, ja, Och det har väl vi också kommit fram till att säsong 7 är bara så här Både alltså säsong 6 och 7 egentligen eller ja. Bra. Bra, ja. bra bara. Alltså, jag hade ju velat att de gjorde om det från säsong alltså den tiden så alltså, på i, alltså det var ju bättre gjort då. Mm. Alltså allting sjaj mm. och Allting, liksom. oh, okay. det, är det som det gör det är så svårt att se om det nu. För det är inte åldrat med värld, liksom. Nej. Säsong 1 är ju tragiskt dåligt. Alltså, det, är, det är ju fantastiskt. Man kollar på det, härlig gud 90-tal, vad har de på ah. sig, vad är det här för kameraeffekter vad är det som händer egentligen? Mm, bara slink är också så här. De va, va, ja. Vad händer här? De ser med glick ut mäggliga <laughs> ut. De gör ju det, Ja verkligen. Det, det är ju häftigt. Munsminket på The Master i första säsongen. Men jag tänker att alla så, så vampyr eyebrow sminket ja. så här crazy. Men det har inte alltså jag är, det har inte varit en snygg grej genom Nej, jag har Det har aldrig så. varit snyggt. Fast det tycker jag för sig om att det, det är för lite... en gångs skull inte är vampyrer som bara är hot stuff. Ja, mm. ja. Och man bortser från Dracula för han var bara hot stuff. Ja, det var han är lite han var... made to be hot stuff. Det är lite <laughs> ja, grejen den, den skådelsen har ju spelat Dracula i en annan film också. Han, mm. typ, han är ja. typ gjord för den rollen. Alltså, oh, han är så bra. Det är inte jag. Han har långt brunt hår. Alltså, han, han ser lite som... ut som en som skulle vara på en sån här bok ah, och, han mm. har, och han har vassare kindben än Spike, which is saying something. Mm. Okej, okay. det händer inte ofta. Nej. Men... Eh... Oh, Spike. <laughs> oh. Ja, Spike. <hör> ja definitivt spike mm. vi kör en så här, eh, paus paus på spike funderar och, så kommer, och så vi. alla tänker bara på spike en stund så mm. riket såg ut som spike tagg. ja det... vi vi blekte hans hår och han hade en lång svart rock och en röd eh, en, eh, nej, en röd, <laughs> röd, röd och en svart t-shirt mm. Inte den bästa tiden i mitt liv. <laughs> det funkar liksom inte i reality som det gör i en tv-serie. Nej. <hör> <hör> <hör> nej. inte riktigt så. Det bästa Spike-avsnittet är ju Love Walk. Det är när han kommer tillbaka från, yeah, tillbaks till Sunnydale. Drusilla har dumpat honom för, den, för någon sorts äcklig demon mm. och han kommer tillbaka till alltså Sunnydale nej. och det börjar med att han är Skitfull bil Vilket är jättedumt Och åker rätt igenom skylten Det sitter med att Cordelia säger Att Buffy äntligen kan dra Från sann För att hon har fått bra testscores På sina SATs Och hon säger Vem skulle någonsin vilja komma tillbaka hit Q-spike Cut to Spike åker in i sann Varför skulle du ifrån det från Ja men Cordelia, hon hade fått bra eh, sat ja. och hon skulle kunna Och Cordelia dra. sa att du kan But you can finally leave and never come back. Ja, tänk dig katastrofen om Buffy inte hade varit i Sunnydale. Det finns mm. ju ett avsnitt som går ut på det. Ja, det är när hon är Ann i Los Angeles. Nej, mm. inte det. Det är när um, Anna och no, När, när, när är demon och Cordelia wishar att Buffy aldrig skulle komma till Sunnydale. Och mm. det visar att Buffy har åkt till ett som i Cleveland istället. Ja. Mm. Ah. Det är dåligt för så här hemma all Ja, jag undrar lite hur många sådana det finns. Det känns alltså i USA jag tycker mig en kanske, ett i ja, Minst ja, två? Ah, ja, ja det, det är det. Men, Men äh, äh, ja, eller så händer allting i USA. Eller så är det bara så här det dras till där buffé är. Det känns ju som att det bör vara så. Men å andra sidan mm. så var ni ju inte från, så här, det är från Nej, början. hon åkte ju dit för att hända. Just det var mm. Det när hon blev rekrutad mm. ja. ja precis Men du har sett filmen också Ja jag har ju tyvärr det Det har inte jag för att why Alltså den har sina poänger Man ser så här, det finns korn av det som kommer bli bra sen mm. Och man ser Var idén började och hur den kunde Utvecklas så men Annars är filmen inte bra Den är lite som tv-serien Angel i sin helhet Lite poänglöst uh, mm. <laughs> Don't agree I don't Agree. Vad är, vad, vad är det du inte gillar med ändå? Karaktären Angel. Äh, Angel. Angel. Okej, okay. ah, då är det svårt. <laughs> då kan jag förstå att det är en svår grej att gilla TV-serien. Vad vill du inte? Angel? <laughs> jag tycker det är lite tråkig. Jag tycker att Men han Jag liksom... att i, i serien Angel tycker jag om honom. Inte så mycket inte, i buffén. Nej, i buffén är ju väldigt så här brooding, ja. eh, hot guy. Ja. Är man ganska så här, Fast det är ja. han ju sin egen serie också Fast där är han brooding guy Som ska vara cool plötsligt Fast han blir ju roligare med tiden Ja det. alltså jag tycker sista säsongen uh, uh, Spoiler free förklart, Är ju uh, när de tar över Wolfram Heart mm. Det är ju typ den roligaste säsongen Alltså den är rolig för att han Han börjar ju få humor lite senare ja. liksom. alltså Jag älskar det avsnittet där han uh, blir en docka uh, Smiley time Ja uh, smile time. Oh, gud Det, det är det. ganska roligt Börjar få humor Ja oh, han börjar skrapa upp ungefär lika mycket humor som Spike har i lillfingret Första, <laughs> jo, jo, första gången han det. kommer med Jag tycker också om alla karaktärerna Mer i Indul alltså Jag tycker om Fred och jag tycker om Gunn eh, lo, lo, Eller Lorn, Lorn Och eh, Quinn Jag tycker om eh, Sad också såklart. Men när hon, vad heter hon Quinn, när hon dör Vad heter hon Ja, Fred? Ja, ja. Mm. Mm. Okej okay, det den, den, den, den karaktären är grym. Den, är grym. Yes, den hade yes. jag typ velat ha med i buffet. Ja, <laughs> alltså så så Spike och Illyria kombon mm. är mm. awesome. Fast jag sa utan Fred. Ja, men det är för att Fred var gullig. Mm, Fred var Ja, Hon var inte så bra liksom. Så hon, var, hon var bra på många sätt ändå. Hon var jävligt clever. Jag, hon, jag menar, en död, eller en old one, Fred. Fast alltså, Fred påminner ganska mycket om tidig Willow. Mm, ja, precis. Innan hon ville behöva av awesome sig och börja använda magi. Ja. Och försökte förstöra världen. Ja, det hände. Och flodde warren. Det hände också. Det är så roligt. Jo. Men han är ju den enda i Trion som jag inte gillar. Ja, jo, ja. För jag, jag gillar Warren, eller jag gillar Andrew Och jag gillar Jonathan Men oh, Andrew, fucking Warren det aldrig har vi kommit överens om att det är våra gemensamma förut yeah. Ja, Andrew är faktiskt ja yeah. Men också för att han gick över Till den goda sidan till mm. slut Precis, men jag tror inte att han fattade någonsin Jag tror att alltså, Jonathan och Andrew fattade mm. aldrig riktigt Att de var så här, the bad guys nej. nej Utan de var bara så här, det oh, är coolt yeah. Look what we can do Medan Warren var här, jag ska på riktigt ta över världen en Naked Six Bots. Mm. Och järntvättar sitt ex mm. så att hon kommer tillbaka till Romanska. Jag tycker det var Ja, Jätteobehagligt. Han har också den aura, själva skådespelaren just. Har mm. mm. ni sett honom nu? Han är ju så här: Pornstars. Ah, ja, är superobehaglig. hipster nu. Det kan jag faktiskt tänka mig. <laughs> Men ni har inte läst cd Nej, okej. Du får gärna... Ja, vad fan... Indulge. Spoil. Alltså, de är jättebra. Alltså, det... Men just Warren kommer ju tillbaka kommer till... där. Alltså det är Så... efter... Ja, jag har läst mm. säsong åtta. Och helt någon okay. som ni har inte kommit ut i mina matchande utgåvor än. Mm. Mm. Men då visar det sig att Amy lades i bakhåll när Warren blev flod uh. och när precis han blev flod men innan han dog så gjorde hon någon spell så att hon har magi som håller ihop honom så hon är hans hud och de är ihop. Och hur obehagligt är inte det paret? Hon oh, obehagligt. Hon uh. är hans hud. Uh. Ja, alltså hon, hon, hon har konstant en trollformel som ligger och bak för att hålla ihop honom. Is, uh, och han har ju bild. Ja. Det är tänker bra Nej, det låter ganska nästig faktiskt Ja oh. Också det här att de var ju kvar i del När hela skiten brakade samman Och det var en grop Så de tar sig oh. ut därifrån så bara, mm, Kan oh. inte ni dö någon gång, snälla Hon är bara trottad som vet ju hur man överlever det Mm ah, Äckligt Ja, mm. Hon, är, hon är väldigt Och obehaglig. mm. Obehagligt är ett par Ja, det är så här en matchning som jag inte vill vara i närheten av Nej, nej, nej det finns, många, det, många det finns många fina par mm. Vi kommer också överens om att Alltså Jag sa det sist, det var det synd att Willow är gay på ett sätt För att de oss så mycket Ja men alltså, Willow och oss var så himla fina mm. Willow och Tara var så himla fina mm. Och Willow och Kennedy, ja men de är, <coughs> de är ändå fina För att det är Willow och allt Willow Ja, mm. yeah, fast det är jag blir en så här oh. Kennedy no Tara Nej mm. Men det vet ju alla också. Mm. Känner du ingen terror. Alltså hade velat, för att jag är en liten security boy. Eh, hade att mig har oss med i serien. Alltså mm. även om man inte var ihop med Willow mm. liksom. Ja, det var synd att han skulle Ja, han är ja. ju oh, eller. Han hade kunnat var, vara ur. Ja, men precis. Han hade lätt kunnat vara med som Scooby. Eller i alla fall vara med Angel mer än man var typ, Ja, men var för att liksom då, i sån fall. Han gör en liten drive by i serietidningen. Oh. man blir väldigt glad av det. Jag ja, förstår. Man får se lite vad han pysslar med. Och... Vad pysslar han med? Jag säga... ja. Vad gör han gör min gamla kompis? Han har fru och barn. ja Och bor på typ en gård. Och han har varit jättemycket i Tibet. Och han, bara... mm. och han har lyckats kontrollera sin... sin... Bara... Och, det... och det är fint. Åh, oh. oh, vad glad jag blir. Ja. Spelar han vår... fortfarande musik? Uh, är... De nämner inte, men det finns såna kussiga gitarrritade. Mm. Så Antal med mm. Gud, Åh, oh. man måste läsa det ut ja de är jättefina. Ja. Just de där byten. Åh, oh, åh. Oh. Vad är det några fler som gör Comebacks? Um, alltså, som försvinner iväg. Uh, gud. Jag vet inte, jag kommer inte på. Det är, alltså, Spike har det mest hysteriska någonsin. Mm. Alltså, det mest hysteriska. För att han lyckas på något jävla vänster bli boss på ett rymdskepp som styrs av <laughs> alltså, jättestora insekter som, är, som kan prata och han blir liksom insektkung. Okej. Okay. Är... Ja, Nej, okay. I... jag har ingen kommentar på det. Nej, Nej det är väldigt trevligt. Det, det roligaste är när en av insekterna blir biten av en vampyr och blir en vampyrinsekt och det visar att det egentligen är alien, Ur alien filmerna. Oh Men det är bara en parentes på typ sista sidan som en bonus för att någon tecknar vilken dålig idé. Åh, oh god. Uh, wow. Jag menar, är det konstigaste? Ja, jag tänkte ja. så här, Vissa grejer är nog bra. Vissa kanske har varit ja. lite brakt. Eller Vem uh, kom på den idén? Ja, jag kom på en idé. nej, nej, nej. Inget <laughs> som, inget har vi, vi ingenting annat? Ingenting annat? <laughs> Någon? Anyone? Men kan vi inte låta Buffy och Angel ligger igen? Men det, Vi har provat det några gånger. Det är en jätte dålig idé. Men, fan, jag har inga andra idéer. Okej, okay, vi kör på jätteinsekter. Uh, oh. uh. Nu börjar jag lite mindre sugen på Ja för faktiskt att... lite Ta En mm. aning. Fast det är väldigt väldigt roligt Ja <laughs> uh, uh. det är ju speciellt mm. Men jag minns inte vad som händer mer om vi, om vi återgår till Lovers Walk Jag minns inte vad som händer För att han blir ju Är det när han försöker recruta Willow Att göra någon slags ja. potion liksom, eller, eller uh, något Ja sådär. just det Ja Mm. Eller hur Ja, var väl? Ah, ah, mm. Ja, ja han... Och det är när, när Ja, det är när ähm, När oss och ähm, Cordelia kommer på Willow och Sandra mm. det... mm. När Cordelia får den här stången Genom mm. För att Sandra och Willow har ju sparkat kidnappat dem och satt dem I käll källaren ah, yes. i, I den familjen. fabriken yeah. mm. Och de har ju hållit mm. på att smykhångla lite då och då mm. Mm. Ja, det hade nog inte varit ett bra par, tror jag inte. Nej. Jag hade nog inte velat se det. Nej, Nej, det hade nog varit konstigt mest. Och det är också i det avsnittet som Buffy och Angel försöker vara bara vänner. Ja. Ah. Det går inte jättebra. Nej. Och Spike är den som ser igenom dem. Ja, just det. Det är då när de letar ingredienser och han typ... Um, You'll never be friends. Vad är det han säger? Um, <laughs> ja, jag hade, hade så här, soundbites på MP3. Förut. Um, så jag kunde en massa repliker som var så här var uttagna ur Han säger någonting med typ så här: and you love each other till you make a quiver, but you never be friends. Mm. Um, men jag minns inte hela monologen Jag hade den. Mm. Jag kunde jag ha säga att den ja Det är en bra monolog. Det är en bra monolog. Mm. För att jag har för att den faktiskt stämmer och ger resultat och. Mm. Ja, men precis, han, han är ju rätt. Om ni, man tror inte det, men det är just kärlek är någonting som Spike faktiskt kan tolka er om. Och jag älskar hans slutkommentar så här. När han var. Jag lite bättre. Jag tror jag åker till åker Drusilla, kidnappar henne och torterar henne till han med. igen. <laughs> that, någonting jag, säkert... skulle funka på Drusilla. Nej ja, för sig. Just på Drusilla skulle... Ja, det här vara... är en karaktär inte tycker om. Nej, jag tycker hon är ganska jobbig. Alltså. Jag tycker är... att är obehaglig. Ja, obehaglig. Men hon är också jobbig på så här... Många olika sätt mm. Hon är lite överdrivet så här, Att hon, hon ska vara så galen ja. När hon har mm. lagt till en massa alltså, det har, saker Ja, ja. precis alltså, det, Hennes det, det, grej med att hon har dockor och så. Ja Jättekonstig ja, men hon är, som, hon är ju som ett barn liksom Ja Vilket jag tycker är lite jobbigt jag, ja, jag älskar den ramiken mellan Spike sitter i rullstol Och Drusilla ska vara en händertagarna. Mm. Hon är inte så bra på det Nej Nej Nej, det är det lite som att en, här... det... ja, en, en sjuårig dotter som ska hjälpa till? Det är typ lika Ja. Samma slags. En sjuårig dotter som är ensam ansvarig för matförsörjningen. Ja. Typiskt dålig i det. Mm. Yes. Billys pennbryta. Billys pennblod. Mm. Billys pennmördade småbarn. Typ mm. så. Jag tror inte att det är en bra smak. Nej, nej. Det känns inte som att det skulle vara gott Jag tror inte att Billy skulle sälja sämre. Och... Mm. Vem är din favorit scooby? Just det Ja Om vi inte räknar Spike Vi kom fram till förra att Ass, han är inte riktigt alltså. Anja huh. huh. yeah. Det var ett okay. Oväntat val uh -huh. <laughs> <laughs> oh. okay. Ja precis Anja. Okej varför? Jag tycker om den karaktären det är, det är en väldigt välskriven karaktär Med väldigt många olika plan uh -huh. Och Också ibland ganska jobbig och också, också Men hon är jobbig. också väldigt rolig många mm. gånger. Och den här direkta humorn att hon bara säger det som, ja. det som mm. slår henne in och näta munnen. Och att hon är livet av kaniner. Mm. Yeah. Det jag tänkte jag på just när vi pratade om The body, för att Där är Anja väldigt. Man tror att hon bara är jobbig och ska, vill veta ja, saker det. och fråga saker hela tiden. Bara, Men jag vet inte hur vi hanterar det här. Jag förstår inte varför folk måste dö. Mm. Jag, jag fattar inte det här. Mm. Och det är ingen som förklarar för mig. Hon bara mår, såhär, jag må dåligt, jag vet inte varför jag måste må dåligt. så här. Ja. Men jag tycker det är ett så coolt tänkt av ja. någon som skrev att såhär, just då, hon har ingen aning. Mm. De, alltså, hon är vanlig. Ja, de skulle lyckan här ha glömt bort det. Liksom. Ja, men precis. Att såhär, ja, men, Ania kan vara en bifigur. Precis. Och att de faktiskt har tagit med att hon är en mänsklig karaktär som inte har någon aning om vad det innebär egentligen. Ja, men precis. Mm. Ja, den, den scenen tyckte jag var svinbra. Mm. Hela den scenen med med ähm, Willow i, från det att de börjar i Willows sovrum. Ja, när Willow har panik över klädvalet. Mm. Precis. Hon ska hon vill ha en blå tröja som hon inte hittar och sen så mm. sitter Anja på den till slut. Och... Ja, jag är så irriterad över att Anja sitter på den och inte bara plockar fram den tidigare. Mm. Ja. Å andra sidan så hade den inte spelat någon roll. Nej, på det är klart det inte spelat någon roll, <laughs> men det är fortfarande irriterande. Ja. Hon lägger tillbaka den lådan, då var Nej, fint. Mm. Äh, men jag, ja, ja. Om, ja. Ja, men det är väl... men, hon, ja. Hon lite hon en core-scobby, liksom. men hon har också haft med typ, mer än vad hon inte har varit med. Tror. När de går på high school. Men då är hon ju med som en karaktär typ. för att hon. Mm. Är... Precis. Så hon går ju på balen med Xander och sådär. Mm. Men... Ja. Bell ja. guy. Precis. Ja. Ja. ja. Men om man men du... bara ska vara med från core scobby Giles eller inte. Ja, men han bor ju redaktigt som en Jag, ja. jag Giles. gillar det också face vad heter han? face uh, like, uh, lab, uh, Wesley Wyndham Price oh. han som är gift med eller den uh. här nu ja. ja just det Jag föreställer mig att han antagligen har en trevligare personlighet i verkligheten än vad han har som karaktär <laughs> Ja men han blir också här han är ju jag tycker om hans karaktär jättemycket Angel Mm. Ja, det är ju ja, ja. Han Den är mycket bättre där än vad han ja, men... hans utveckling är ju verkligen. Mm. Det gjorde ju inte mycket. Nej, han var ju bara Bluminell väldigt riktig och... ja, Men Kordilia och det börjar göra varandra och det är så kul. <laughs> men Kordilia så här, vad... du går utanför din så klick mm. helt och hållet. Vilket jag tycker det rätt roligt att det inte är så här hon, hon, hon är en sån karaktär som ofta skrivs för att tycka om Hanks som är med på typ mm. så rugby-teamet men uh -huh. men nej Alexander och, och Sander och, Sander, och, Sander, och ja, ja, det är helt gråligt uh -huh. Nu fick jag tyvärr en mental bild av Xander när han är med i simlaget. Ja, ah, jag har glömt den jag har inte. Det, det är ingen innan. vacker bild. Det karaktären Xander i spida. det spelar ingen roll eller hur. Hur mycket han har jobbat på den, den fysiska delen. Karaktär, okay. mm. karaktär passar inte i Speedos. Nej, det är många som inte passar i Speedos. Det är sånt. Ja. sånt. Spiros är inte så attraktivt klädesplagg. Mm. Även om du är en strykt person som... Har... Den typen av kropp som de advertiserar med som Så speedos, man bara så... slänger ut där, spiky speedos. Det är fortfarande yeah, no. ja, okay. Alltså Jag tror främsta fem, problemet med speedos varför jag ser det så återkript är för att folk alltid ser så himla obekväma ut mm. det. Ja, det är inte skönt att på sig. Nej, men det, nej. Det, måste, det måste ju typ vara det. för Ser man obekväm ut så, nej. Det... Men det grejer med speedos, det ser ut som trosor. Ja. Uh -huh. Det är ungefär alltså, ja, vad ja. det är. Vanliga trosor. Fast for our young ja Ja. Ja. Fast hide? det ser liksom tajtare ut. Ja, så det, det är, är lite mer att ut det. för den delen för oss liksom. Det är, därför blir det inte så. Ja. Uh. Så man kan ju fortfarande ha ett par sådana i, i liksom rätt storlek. Mm. Och annat material. Mm. och inte blå. Det känns som att alla spyrrörelser alltid är blå. Ja. Uh. Det I alla fall intressant. i filmer och ja. serier. Vad irriterar du att det jag blå. inte kommer ihåg vilken färg Anders Spidos har? Det här känns som någonting jag, jag borde verkligen komma ihåg. Jag har fan vad mm. blå. Jag önskar att jag kommer ihåg det. det. Det känns som att det är ett viktigt minne som jag saknar. Det känns inte som att du bör så... Nej, det, det är ingenting du behöver tänka på. tror inte att du kommer få så mycket användning för den informationen i framtiden. Äh. Ja, mm. mm. ah, det. Favorit icke-skoobie. Där har vi bilden först. De är röda. De är röda. Men jag ser De inte är mörkröda. Ja, men han ser väl inte så ah, right. ut. Att han ser, väl, han ser väldigt väldigt obekväm ut. Ja, väldigt obekväm. Fast bilden över där precis. ser ni han inte så obekväm ut men det är precis när han det är precis när han kommer in på på scenen där och då kör de så här kameran går långsamt underifrån lite rätt dröt yeah. och så här och det körde Hur länge då innan man fattar att det faktiskt är Sanders. Precis och det är sett från Cordovias synvinkel när de spanar in honom långsamt, det. så det jaha avsnittet mm. när det är två Sanders. Det är faktiskt två. Ja. Yes. Det är ah! det. Jag inte så hårt. Vad är mins minns mins på han blir del, och den här pinnen gör att man delas upp i Man delar i två personligheter Ja, right. ja man en, ena personligheten får En starka sida och den andra just får en svagheten så, så hade den träffat Buffy Hade det blivit en, en, en, svag en slayer som man har döda Och, och dödade man ena så dödar ja. den andra. Ja, ja. precis så Då hade right. det då hade liksom varit en Hardcore slayer som bara är 100% slayer Och mm. sen bara Buffy oh. Men istället blir Alexander Så oh. det blir en riktigt successful businessman <laughs> Som kan signa lägenhet och på sig kostym mm. Och Svensis Kassandra eh... i Hawaii som den... i shorts och någonstans i Jag är nästan se, vill jag se den grejen på typ alla karaktärer. Ja. Varför äh, se typ liksom. alla karaktärer i alla tv-serier mm. Någonstans ja. <laughs> Jag skulle väl ha det. Ja, då kan okay, jag bara få. För... Det är väldigt coolt. Ja, alltså Anju vill ju ta hem båda två av sex med dem Ja, ah, just det. Förståligt. Mm. Kan tänka. Om man liksom DNs... den. är partner och så plötsligt har man två av dem. Mm. Och det är samma person. Ja men precis, bara det, det är två. Mm. Wow. Frågan är den med alla, alla weaknesses kanske inte är jättebra i sängen. Fast ju mer de umgås med varandra desto mer lika blir de ju. Mm. Ja i och för sig, så om de bara hänger hela tiden så kommer de bli lika ja, Jämnas ut och blir så här bara... Men de blir fortfarande mm. bara lika bra som Sandra är som en. Ja. Så ja. de blir fortfarande fast, på... fast hon verkar vara väldigt nöjd med det. Ja, ja. precis. <laughs> mm. Och jag vill ha den där pinnen. <laughs> Det verkar vara en väldigt bra pinne. Mm. Jag skulle vilja ha den pinnen och köra på mig själv. Och sen när man har typ anställningsintervju eller någonting. Nej. Ja men precis. Om du... du går, jag sitter hemma och kollar på tv. Ja men eller hur. En... Om du går iväg och sen så köper du en ostbåga på vägen hem. Och så kollar jag på Netflix så länge. <laughs> det är lugnt eller? Nej, men du men... går och jobbar jag jag sitter här. <laughs> oh, Jesus. Jobbigt att vara den högpresterade. Alla strengths. Ja. Fast man är ju alla strengths. Då tänker man att man även har motivation. Ja det är ja. man ha. Det är sant. Fast man så var ganska deppig att vara den som inte är. Man får ja. se till att morfar ihop Det ofta för att inte bli för deppig Ja Typ varje, varje kväll varje Ja, när ja, ja precis mm. Mm. Mm. Ändå är det det att bo med Där sig själv Åh oh, för vad jobbigt <laughs> Jag hade ju av mig själv Ja. <laughs> Jag tror att som högpresterande Börjar man nog tycka ganska illa om Den lågpresterande ja. <laughs> Det känns också som att det kommer bara vara en som städar Ja Ja det kommer inte vara den uppresterande Jag tänkte säga att det kommer inte vara jag Som att jag inte skulle vara den här uppresterande Det skulle vara inte så här, Jag identifierar mig inte med den personen överhuvudtaget Men det skulle vara du för det skulle mm. vara du och du mm. Fast fatta illa om det typ Om man typ verkligen verkligen inte gillar att typ, diska Och så blir man, man delas, Så har man en som verkligen, verkligen inte gillar att diska Och en som verkligen verkligen inte gillar att diska Så är mm. inte gillar att diska Ja då, då får man helt enkelt anställa någon som gillar att diska Ja eller så får man flytta ihop med någon annans dubbel Som gillar att diska ja, precis. Man får såhär byta bara, Vill du byta dubbel med mig för att ingen av oss gillar att diska ja. Eller så bara byter man ihop på diska Ja alltså, Som i verkliga livet ja. Buffy, Buffy bet ihop och dog För sin lilla systers well, skull ja. Jag tror att man kan klara av att diska Hade du dött för mig, Richard? Det där är inte ett... Fast det hade Buffy. ju inte Buffy heller i slut i, i, i, Senare i säsongen när de, när de pratade om det i som bara? sju. De pratar om som sju. Och så säger jag bara för att om det här hade hänt idag hade jag låtit dem dö. Hä? Men inte det för att det För att de vet att det är riktigt. <här> det är precis just. Ja, ah, jag tänker. Jag minns inte vad det är för att, jag för att hon hade någon anledning till att så här... Om det var för att hon... Bär tjuv. Nej men för att hon liksom fick se var hon skulle hamna. Jaha. Det är inte säkert att Dan har hann på samma ställe men... Nej, nej, nej, men jag menar att det, det var ett ju sämre för henne För att hon mm. Hon ja. hade kunnat ta tillbaka stan lika mycket som hon hade kunnat Ja, men det är också att uh, typ Buffy i senaste sånger Framförallt efter Joyce och efter allting som, sång, som Sex med, med Tara och mm. Willow och Buffy är ganska härdad yeah. Ja, hon är ganska... Emotionally dead. Ja, ja men lite så. Ja. Hon blir liksom mer och mer sten. Ja, mm. yeah. det är väl förståeligt också. Man okay. märker ju det redan i More With Feeling när hon är så här: vad spelar du för roll? Ja. Alltså, don't, don't give a... liksom. Ja. Och det är därför Jazz bara, borde... I should go. Mm. <sighs> Rickard har inte sett um, Dr. Harald singham Har du inte? Sue so Ja. Jag säger vad det du bör för att du ja, skulle gilla ja, den. Alltså du har i alla fall en fördel. Du, om du ser den nu. Mm. Du har ju sett Buffy som ja. sjö. Så du kommer ju inte konstant när du ser som Buffy tänka Captain Hammer varenda <här> <på> gång. <här> det förstörde den karaktären lite. Ja. Det kan jag tänka mig. Jag såg också den efteråt. Jag mm. hade inte det problemet. Jag hade säg... inte sett Firefly heller. Ah, okay. Ja okej. Så fort du ser liksom Nathan Fillion du har ju däkt till så här. Liksom... Malcolm Captain, Captain. Captain. <laughs> oh, oh. så jag är en Andersson. Så väntet samtidigt blev så att skulle den vara lika bra. Ja, också. washing. Ja, oh, precis. Det här, yeah. va, va, <laughs> ska man göra ut? Var, varför ska jag? Jag vill ha Wash. Han oh. gjorde den oh. serien. Life on the Wind. Så läs, så läs en. Åh, en tyst minut för Wash. Inte en hemma. Vi kan klippa bort det med det Okej. en grej. Åh, stackars wash. Ja. Mm. Och när man ser honom med dinosaurierna. Han, han har väl också gjort en massa cameos i, uh, i Buffy, tänker jag. Det måste han ha gjort. Jag är inte säker. Nej, jag tror inte han, jag tror inte han har gjort det i just Buffy- Nej, han har varit med mycket mycket Joss Whedon-grejer, men inte... Joss Whedon brukar ju göra så att han tar in cameos överallt ja, ifrån, precis. hela tiden. Han återanvänder lite skåd så där. Mm. Men Alan Tudyk tror jag inte jag... Men jag får att sätta nu. Antingen bara följer Angel i alla fall. Zoe är ju med Angel. Mm. Hon, just, är, hon, är... hon är ju den här som ser snygg ut men egentligen är typ ruttnande med typ ah, sin right. ett eller två. Right, ja. Yeah. Mm. <coughs> Så hon är med där och sen så har vi ju 19-följaren och eh, se här nu. Vem pickar mer? Det är ju fler. Ja. Mm. Inara, hon är inte med. Alltså, Nej, Inara är med inte med. med eh, Marina Bakar eller något sånt Hon är däremot med V och andra. Så inte så homeland och... Inte, så inte så att någon... Face spelar ju huvudrollen i Dollhouse. Mm. Mm. Jag såg en bit av Dollhouse men jag vet aldrig riktigt hufftats. Nej, den, den, den, den serien förstår jag tyvärr varför den blev discontinued. Ja, lite... de, de bästa avsnitten var typ de som visar vad som händer senare och det var, de ja. man slängde på random. De var ja. lite bättre, men annars var det mest... Ja, det var lite blah. Ja, det var en kul idé, men... Ja, ja. Mm. Finns det finns så många serier man skulle kunna undra varför de blev discontinued och inte. Ja jo. Ja, och... Firefly. Ja, där har vi den främst. största, den främst. främsta. Men det blev ju världens grej efter de hade lagt ner den ja, Det är klart det blev, den var ju fantastisk. Ja. Det var ju en västen i rymden. Och sen gjorde de en film. Det känns som att det är ofta som att den hade kunnat bli skit. Ja, mm. men, men det var bara. också Widen som regisserade. Ja. Ja. Den var bra, det var som ett långt avsnitt. Ja. Mm. Men serietidningar som finns det den också, är också mm. bra. För där får man lite fler. Mm. Det var ju massa lösa trådar som... Mm. Och precis samma sak i Buffett. massa lösa trådar Och i serietidningarna får man Lite mer closure Fantastiskt medium mm. Man behöver framförallt inte ha ett tv-bolag som står bakom en För äh, en serietidning. det är serietidning Bara rättigheterna yeah. Ja, men mm. du är ju med och sk skriver dem alltså. mm. Han skriver en hel del storylines Inte alla, men några så alltså Han måste ju ha Tycker du han, måste... Nej, han, är bara... han måste vara så himla stressad Ja han måste så göra mycket så pass som han har alltså. Avengers uh. Film och allt annat Fanfiction. Fast han, är ju inte, han ska ju inte vara med i Avengers nu Nej. Däremot mm. så ska de ju göra Doctor Who 2 What? What? Oh, det jag. Jag, jag kan inte bli för att jag inte sätter Men du måste Alltså Det är spryckigt 43 det. minuter Och det är jättemysigt Ja Jag, det är liksom jag lovar Neil Patrick Harris och Nathan Fillion, det är... Mm. Felicia Day. Jag vet inte, att, att du inte tycker om Felicia Day så mycket. Alltså jag är bara typ sett henne i Supernatural. Och där var hon väl okej. Okay. Ja. Hon är inte och heller svenskådigt. Och vet du om du har inte använt henne jättemycket efter det? Nej, men hon har ju bara gjort alltså andra nördigheter själv liksom. Ja. ja, The Guild, jag vet inte om det var efter eller innan. The men... Guild var nog efter... Eller var det första det hon gjorde? Eller? Nej, är det The Guild var efter Buffy? vad The Guild är? Jag vet vad det är men jag har inte sett det. Jag tyckte om The Guild. Mm. Det var lite så nördigt, ja. mysigt. Okej. Okay. Jag såg det någon gång, typ all, allting samtidigt. Yeah, ja, de är ganska korta. Mm. Men nu har ju hon, hon håller på och jättemycket med Youtube. Mm. Hon har gjort någon här, äm, äm, Dragon Age-serie. Ja, just det. Ah. Ja, det har jag sett en oh, på. på. YouTube. Mm. Och hon, hon är ofta med i det här tabletop. Med Will Wheaton mm. och mycket geekens andra grejer på Youtube. <märkte> mm. Jag kan tänka mig att det är en skådis som ofta blir inbjuden på massa sådana grejer för att de har varit med. Ja men precis, hon är lite, hon är lite överallt. Mm. Ja. Men lite såhär, skådisna från Buffy, vad pysslar de med över ja, det? är jätteroligt. Sons을 ja det är Geller jag typ ingenting. Äh, Nej, hon... jag länge sedan jag någonting med henne. Ja samman med Sandra. Om var... mm. Nej men han slutade men han har väl inte gjort någonting acting-wise på länge? Jag vet Nej. inte, jag tror inte det. Jag, alltså jag kan inte kommit på att jag har sett honom i någonting förutom varför. Nej, Nej inte jag heller. Inte jag heller. Hoppas han har gjort någonting mer. Ah, han ju... kanske inte så passade, men, ja, här på Nej ja. ja. men han var ju, han var ju duktig. Ja. Ja. Och sen så, Seth Green har ju... Ja, han har ju lagt ja. diverse ju... grejer. Histan Staff. Ja. Och, och Allison Hannigan är så well. Ja. Ja det är precis det här och Meki ja mm. hon är nästan ibland är hon mer Lilli för mig än, än Willow ja det är lite ja. sad när var så här de karaktärerna är ganska väldigt olika tycker ja, jag det. ja det tycker det är så här, jag förstår det är så samma jag ser dem båda som Allison men de är de är väldigt olika varandra mm. Mm, det är ja det var lite det en skruds jobb och välja <laughs> mm. roller som inte men men menar många får ju många har ju liksom spelat samma roll ja. Ja. Pet till exempel, alltid badgar. Man ja. har alltså, jag förstår inte hur man kan ha jobbat med att prata engelska så länge och ha så dålig engelska <laughs> Han är ju inte jättebra engelska alltså. Men jag tycker det är charmigt. Det passar i honom också. Ja, alltså, det jag, är det jag, som är hans Jag har att det fungerar. Alltså, jag säger ja, alltså. ja, svensk. Eh, ja. Varför var rysk utan quotations med svensk med? men svensk med? Tyst frågan. <laughs> för, han har också gjort eh, den där uh, black. Och, äh, vad heter de? har i trailers för filmen, mm. eller för spelet. Ja, äh? mm. det är ganska. De är ganska med Jag måste säga, Until Dawn. Serie: Until Dawn. spelet ah Ja, ja, ja, ja. Nu tänkte jag på från Duskland. Nej, det är inte så. Ja, det är han ju. Spelet Men jag tror att han gör många sådana här grejer. Alltså många... Det skulle jag också ha gjort om. Herregud, Fast det roligaste med sådana där grejer var ju ändå när John Cleese har gjort reklamfilmer. Jag tror inte jag har sett det. Jag har sett en, tror jag. Det är hysteriskt. Han har gjort här helt random reklamfilmer filmer för typ bitvaror och bilar och så. Alltså. Bil är så att en bilan eller är ja, Spex Savers? Han ja, Spex Savers också. Han är ju såna där och är, han är så fantastisk, är så roligt. Ja. Men hon varför de gör såna grejer? Till exempel som vet han Arna Sortsnege gör ändå för några jävla mobilspel. Ja. Varför? Jag tänker mig har de inte tillräckligt med pengar för att dom, inte behöva göra som Ellis John Chris har ju gått ut med att det inte är för att han inte har tillräckligt med pengar. För att han okay. förlorade ganska stor del av pengarna i en skilsmässa. Ah. Så han gjorde ju även en turné med stand-up jag hette någonting i stil med Tor because my ex-wife took all my money ah. Men jag menar Arnum Sorsen är ju fan vart är, är den inte han inte gubben Men de kanske bara mm. är dåliga money managers De bara slösar pengar Eller så är det bara så här. De får, de får, de får, de får hur mycket som har erbjuden helst Så är då och då bara, eh, varför inte ja Jag, ja, är jag, jag har ingen annat att göra just nu Ja, jag det kan du kunde ju ta Eller så här: ju den här produkten. Jag kan lika gärna. <laughs> ja, faktiskt bara den. Eller så ja. Det är tio minuters jobb för typ Emeline Bråna jag gör. Ja, ja. ja. Okej. Okay. James Marsters har ju har ju ett rockband. Ja, mm. Ghost, uh, Ghost, Ghost of the, of the Robots. robots. Mm. Jag lyssnade väldigt mycket på dem under den perioden. När alltså, jag jag på jag ska säga, de var ju inte jättebra. Nej, men de har några musik. Ja, de var kanske faktiskt. Ja. Jag. faktiskt. Um, han har ju varit med i. Um, i uh, Torchwood också Ja. och Smallville som vi pratade om förra också Smallville Smallville small kollar jag faktiskt aldrig på men, to men Torchwood har jag ju sett ja jag har sett jag har inte så säsongen. för att Nej. Nej. Ja. det är liksom jag känner natural tittsång nä nä Ja. säsongen. Nej. Ja, det var länge så Jag försökte ge mig in i det igen men... Jag tänkte att jag ska göra det Men det har fortfarande blivit så Har du kollat något på Supernatural? Jag har börjat Men det, jag kom kanske 5-6 avstånd Och sen bara Njö. Jag tror jag ser om lite till Dr. istället mm. Mm. Mm. Jag tyckte om första säsongen av Supernatural mm. Sen så bara Det var lite för mycket Men nu är det typ varje 10 säsonger så... Ja och det är väldigt bra Men nu känner vi kanske att vi kommer lite långt bort från Sära här Ja det <laughs> Jag spenderade för ganska lång tid med att prata om någonting nyss. Mm. Mm. Någonting pratar någonting de. om. Någonting Definitivt ja. någonting. Ja. Men äh, favoritkaraktär som inte behöver vara en scooper. Som är över hela liksom, systemet. Om man säger. Ja, det kommer ju vara spike. Det kommer ju vara spike, ja. ja. ja trorligt, trorligt. <laughs> Men äh, okej, okay, om du räknar bort om du, spike. Ja, precis, exkluderar spike. Om man exkluderar spike, herregud. Nu ska vi se här. Vi borde göra så här: Favoritdemon istället. Det är mycket mer intressant. Det är bara för att du vill prata om The Hoffren, det är därför Men det är för att The Hoffer är asom <laughs> Fast det har är ju inte, har in... är... inte min favoritdemon. Men det är för att min favoritdemon är han, demonen Lord of the Dance. Ja, han är ju väldigt väldigt i <laughs> Ja, yeah. yeah. han är nice. Han är cool liksom facial. Jag gillar honom. Han, blir... ja. han sminkar. Ja. ja Men också han har han, han, liksom. han ser ut som en jävel. Liksom. Ja. Jag ja, kan tänka mig ja. att han bara är I rule hell. Ja, och jag tycker om hur han kan knappa med fingrarna och bara byta färg på outfit. Ja. ja. Oh, vilken praktisk överhuvudtaget. Praktisk den demonen har stil. Mhm. Mm. Ja. Det håller funn lite lite. Då <laughs> får han stil. Jag fast inte ja. lika mycket. Ja, jo, då ser lite ut, ut som en. Särklar, sjunger, sist mm. Ja, Ja, även inte Men han är ganska kraftig. Ja, Eller, jo. Ja, styr yeah. över tid och så här, alltså, om vi bara ska prata demoner över Buffyverse som ni säger Så måste jag säga Lord. ja ah. Men det är ja. ju från Angel. Ja. Men ja Lorn. Vad var han? Ja, han kunde se i folk. Va? Vad var ja, han kunde så, väl så. se deras typ framtid det. det är så mycket coolt. Alltså The Offring känns lite mer som han, jag vet inte. Framförallt, i med Lord så är The Offring mer men, kontorschef. <laughs> ja, han gör <laughs> ja. nog han gör no inte så mycket grejer efter Men jag läste en liten Wikipedia-pager med honom. Mm. Han har varit med typ sensationa forna Grekland. Så han har gjort så här ganska mycket innan han ens började. Och sen bestämde mm. han, han sig för att outsourca. Ah, så så så han bara, fan jag är trött på det Eller, Man måste ju bli ganska trött på någonting. Om man gör det i flera hundra år så bara, yeah. ja. what the hell? Någon har någon Det var ju den här som bara dök upp lite. Abrox's Eye. Mm, jag känner igen den, nu när du säger det. Inte... det de... de... Han ja, jag var tvungen att hitta ett gammalt ragg som skulle öppna en portal dit. Just det. Och så var det, det var liksom ett stort ja, ett stort öga, jätteögon ja. då. Ja, det var liksom gick in i ett portal eller någonting och ja. så alltså, var den där. Ja. Nej, inget bina där. Va? I portalen alltså. Ja. Och den kunde ju liksom den var ju <hör> det var, var väldigt vindig där inne och <hör> Jo, och det var allseende Just så. det. Som allseende öga i Ja, jag har tänkt det här. Jag har tänkt det helt. Det var ganska ballt. Va? Det finns många ballar så här. Alltså de har Alltså de ska credit för att de har gjort så många olika demoner ändå. Mm. Mm. Alltså man får väldigt jobbigt att göra alla demoner. Jag så här. okej okay, jag kan inte bara göra en demon, jag måste, säga hans powers, allting liksom. Han ser ju typ som så här: det lär ju här rollspelsnördar som sitter där och säger, ja, ja, ja. let's fucking do this. här alltså, lista, vi tar den med den och den och den. Och sen har man ju också det här, just när portalen öppnas i slutet av fem och det kommer ut massa demoner för alla dimensioner öppnas här. Där har man ju verkligen, där har rollspelsnöderna bara flippat ja. för att kasta ut mm. demoner. Det ja. kommer en drake. Ja. Ja. men det är väl som i sista säsongen av Angel, när ja. det är ja. ju sista Man masserar dem inte, men man masserar skuggorna och liksom... Ja. Där är det verkligen bara så här. okej okay, ja. Allt, nu jag, Allt. Jag, everything Nu ska vi bara komma på hur de ska se ut Vi ska ha, ha sådana som ser ut som skalade litchifrukter Jag vill ja, bara säga: ta alla Alla äm, Eller alla attribut <laughs> du kan tänka dig Och bara gör en som har Slänger alltså, dem en blanda, blanda bara, ta en här Det kan också ja. ha varit hur de gjorde är den uh, Ja, ja Ja, den är väl inte liksom gått igenom specifikt. Han har den där biten... Nej, det är väldigt viktigt att han har den här gröna biten. Ja, den här, ja och sen den här, den här armen som har ett spjut in i det. Mm, mm. Men det du så det var. För det förklarade var. de. Ja, det var från de där som träffade... jag var inte det de där som träffade Buffy och sen att hon trodde att hon var ett så här, asylum? Ja, jag, det, det är det. en ganska obehaglig... Ja, övergår Alltså, också. där kunde du säkert egentligen ha Sluta, slutat definitivt. Ja. Alltså om allt allting är gång så shit liksom. Ja. Där alltså vilket amazing slut Ja. Men ja, jag hade måste dåligt ändå slutet. Ja. Ja. Jag hade oh. måste illa dåligt. Men så, det känns hela... det känns lite Lovecraft vibbar på det. Ja. Bara ja. vi vet inte vad det händer. Nej, ja, precis. Du kanske bara är galen. Oh, Men man blir så här okej okay, i efterhand. Jag alltså. säger ja, ja, det ja men tidigt, och, och Buffy nämnde ju på någonstans Någon gång tidigare att hon Precis när hon fick reda på vampyr, Blev inlagd på ett metallkokus mm. Att hennes föräldrar Fick en ja. akut inlagd ja, Och då skulle det här tekniskt sett kunna vara så att hon blev inlagd ja. För att hon ja. faktiskt var ja, valen inte. Och det här är bara, och det, där var bara det finns säkert som... en hur mycket som ah, helst ja, ja. På, ja, just, The I'm Dark sure. uh, Sides of the introverts ja, ja, definitivt Åh oh, gud hur, Undrar hur många fanfiction-stories det finns med är Buffy bara är så här mentally deranged? Ja. Säkert många. Och mm. många andra förmodligen. Ja, mm. många, många, många, andra. många, många. många. This ja. is true. Men det är Men det gjorde i alla fall just bra just det här med att det faktiskt kunde ta slut där. Varenda ja. säsong, vi ju så visst som slutning. Ja, ja. Han garderat sig lite efter Firefly där. Man ska inte lämna förmåten tro där. Det ska vara okej Det är också så här, det svåra med det är att det känns som att han måste Trumfa sig själv. Ja. Han måste vara bigger and better för varje säsong. Mm. Det var därför jag tyckte så mycket om när det blev det trio. Men ja. plötsligt var det inte bigger and better. Nej. Plötsligt det var här, tre grabbar ja. som var så. Här, De var väl väldigt... någon mess up. Ja, precis. Wanna team up and take over Sunnydale? Okay. Nej. Sitter där och att spela Dungeons and Dragons liksom. Nej. Läser alldeles för mycket serietidningar ja. Baserat för mycket av sina skurgrejer på det yeah. Ja Det var det jag tyckte om Ja Och det var ju, det pratade du om sist va Ett av våra favoritavsnitt är det när hon ja. får alla trials Liksom Ja Och Hon ska söka jobb Ja oh, Och guys. den där mummihanden Ja Som hon måste försöka sälja This <laughs> man has <laughs> his baby Han är bara en slags Han slippa det genom Ja det, som kan det, prata det. Om i varje avsnitt. Ja, där, kom komma i varje avsnitt. Men det är så himla bra om, om man någonsin har jobbat i butik så mm. i sitter bara. Oh, I feel you. Mm. Jag har haft såna dagar. Fy, unpleasable. Så oh. mm. So good, so good. Det kan Eller så närmast. Och, och gör, de gör en invisibility ray och vad? Vad hade du gjort om du visste att magi fanns? I would have made an invisibility ray. Ja. Jag, jag hade gjort en freeze ray. Well, eller bli ett yes. hela. Hade, vad skulle du an, an, alltså, I could stop, stop the world. Back. <laughs> stop the world. The world. Okay. Du förstår det. Ja, ah, det är från. Det är uh, okay. yeah. Thanks. <laughs> well, hade du sett den innan som jag sa att du skulle göra? Uh. Så hade det varit litet. Mm. Mm. Men jättegående, för de gör ju liksom... De är ju aldrig något egentligen hot på riktigt. De är bara... Ja, ah, förutom när... De men det är väl inte... <coughs> det är väl inte den säsongen... Alltså, vilken är det när de är... Det är typ sex. sex. Nej, är det så sent? Ja. Det är det. Ja, det måste det, det vara. Jag det. Sex. Ja. ja, just det, för det är då varför vi börjar... Börjar ha sex med Spike Just det, men är det samma, också samma säsong Som Warren då skjuter i Ja, ja. Okay. det är slutet av säsong Så då ja. har de upp någonting eh, För det är, det är säsong slut, sex slutar ju med När Willow är just det. Att det, istället, istället Men det är ju det att Det där hände ju innan sista avsnittet mm. liksom, Så att det är inte de som egentligen är Big bad i den säsongen nej, Som nej, är, det den är, är stora Willow. showdown, det är det Willow, är Willow. Också, ah. Och det är Xander som räddar världen ja ah. Har van gjort det vanliga också. alldagliga liksom mm. med... med the power of love Och kramar, kramar. Teddy bears ja. Rainbows oh. Oh, teddy, På tal om teddy bears och rainbows där Just när Andrew i som sju ska tvingas konfrontera Vad han har gjort för att han ska gråta Så att de kan stänga sigillet som är i marken Ja oh, just det oh. Och det är avsnittet när han berättar Sin version av historien flera gånger Och det börjar med We are gods, we are gods <laughs> <och så. laughs> Ja just det det är för många avsnitt som är bara... Åh, jag måste om allt. Ja. Förutom säsonget. Alltså, fundera på som säsong ett i alla fall. Alltså, det är ju bara så... tolv alltså, avsnitt i och för sig. Ja. Men jag, hela där Darla-grejen... Ja, men Darla är lite... Oh. Är... Den, där roliga, ja. den där roliga med Darla är när hon kommer tillbaka som människa och har ah. Ja, det är kul. Det, det är faktiskt roligt. <laughs> och alla, så här, det är roligt uh -huh. att se tillbaka på, på Angelus och Spike. Eller William the Bloody... Deras, mm. deras um, backstory liksom. Ja det är roligt Men Darla är nu tidigt liksom. mm. mm. Fast jag gillar det första avsnittet när, när de visar det här Det är ett honglande high school par Och så tror man att, åh oh, nej, killen är tall, dark and mysterious Han kommer ja. säkert vara honom ja, ja. ja, Och så är det inte det Men han har mm. ju många sådana grejer liksom, alltså, Vänt på normen just då i alla fall mm. Mm. Yeah. Good for him Yes Good for people That too Ja, det mm. känns som att vi börjar. Come to a close. Ja, oh. är det någonting du vill nämna, Buffy? Nej. Nej, ingenting. Mer än att alla bör kolla på Dr. Singhorn-bloggen. Alla gett. borde kolla på Dr. Horvoll. Okay, ja. och, och Buffy. Ja, ja, Buffy. Jag tror inte man lyssnar de på det här om man inte har kollat på Om man inte har kollat Buffy och lyssnar på det här, förlåt. Ja. det, det blir lite spoilers. Om du inte kan höra lite om Buffy och, och lyssna på det här, och Why? Why? Är det. Du är min, varmt välkommen men... ah, okay. ah. ah. mm. Just det skulle ju vara, ja. det skulle ju vara Också eh, Om man lyssnar på det här och känner att man vill vara med i samtalet Så är det bara att höra av sig för att vi Tar gärna in fler gäster mm. Inte just det här samtalet Nej det, är det svårt. blir svårt Om pris nu. Man, Nej, kan, det är man kan prata med oss samtidigt Men eh, mm. jag siktar du på bussen så kommer folk Tror att du är dum i huvudet mm. Men det är, okay. det är faktiskt helt okej okay. mm. Scoob okay. uh, Scooby's out Ja mm -hmm.